Розділ 16 Коли вас тримають за шию, це боляче. Просто повірте. Я підняв руки, щоб показати покірність, і сказав «Біллі, відпусти його». Той відступив від біловолосого молодого чоловіка, якого збив з ніг. Скиглячи фікс відповз на руках і сідницях. Озичений коричневий костюм був забруднений і розірваний. Жовта поліестерова краватка висіла на комірі лише на одній із своїх застібок. Чоловік притулився спиною до стіни провулку, широко розплющені очі були шоковані під білим кульбабовим волоссям, очі біллі перейшли від моєї нападниці до Фікса і назад, вовкулака примружився. Потім стиснув щелепу. Гаррі, мені її атакувати? Зачекай хвилинку, що ж, він відійшов. Відпусти її опусти мене. Тиск на потилицю послабився, і коли я знову торкнувся землі, то одразу ж зробив крок до біллі і в процесі розвернувся, щоб подивитись на жінку, яка мене тримала. Як і очікувалось, висока м'язиста молодиця з похоронного бюро. Брудно-зелене волосся мляво звисало над очима і щокою. Вона тримала руки на грудях і перенесла вагу з однієї ноги на іншу. «Фікс, ти в порядку?» Менший чоловік захекався. «Губа розбита, але не дуже». Жінка кивнула і повернулася до мене. «Що ж, одне питання. Хто ти в біса така?» «Мене звуть Меріл». Її голос був напрочуд тихим, що неабияк контрастувало з її розмірами. «Я хочу вибачитись перед вами, містер Дрезден, за те, що вдарила і кинула у вас сміттєвий контейнер». Я підняв брови. «Ти впевнена, що ти перед потрібним чоловіком вибачаєшся, Меріл?» «Зазвичай мені вибачень не дістається». Вона поправила волосся, і те одразу ж впало назад на обличчя. «Мені шкода, я була наляканою і діяла, не думаючи». Я обмінявся поглядом з Біллі. «А, добре. І я майже впевнений, що чатування в темному провулку, щоб вибачитись, не є звичайним способом сказати, що тобі шкода. Хоча я не читав книгу про те, що чоловіки з Марсу, а жінки з Венери. Тож, можливо, у вашій логіці є сенс». Рот дівчини сіпнувся у посмішці... І вона розслабилась. «Я не знала, як вас знайти, тому просто чекала біля машини». «Що ж, добре?» Шия усе ще пульсувала там, де стискали її пальці. «П'ять до одного, що завтра у мене будуть чудові смугасті синці». Я кивнув і відвернувся. «Вибачення прийняті. Тепер, якщо дозволите, у мене є справи, які потрібно зробити». Нотка паніки пробралась в її голос. «Зачекайте, будь ласка!» Я зупинився і подивився на неї. «Мені потрібно з вами поговорити. Хвилинку!» Вона глибоко вдихнула. «А ще мені потрібна ваша допомога!» «Звичайно, потрібна!» «І це дуже важливо!» «Звичайно, важливо!» Головний біль почав повертатись. «Послухай, Меріл!» Я багато собі на тарілку вже наклав. Я знаю, ви розслідуєте смерть Рона. Я думаю, що можу допомогти. Я стиснув губи. То ти знала Руела? Я Фікс, Ейс і Лілі. Я згадав фотографію. І чотирьох молодих людей. Це зеленоволоса дівчина, дуже мила. Так. А де Ейс? Повинен був піти на роботу одразу після похорону. Але... «Я маю поговорити з вами про Ліллі. Вона зникла. Здається, вона в біді». Це доповнило контекст розмови, яку я підслухав раніше. «Гаразд, хто ти?» «Я ж сказала, мене звуть Меріл». «Гаразд, добре. Хто ти, Меріл?» Вона здригнулась від запитання. «О, вибач, я не зрозуміла, що мається на увазі». Вона знову закинула назад волосся. «Я перевертень. Ми всі такі». «Що?» – не зрозумів Біллі. Я кивнув. «Перевертень. Не такий, як ти. Вона напівсмертна і напівфея. Щось ти нічого мені не пояснив». Я знизав плечима. «Це означає, що невдовзі вона повинна обрати, залишитись смертною чи стати цілком фею. Поки що вона і те, і те». «Так». «І до того часу я підкоряюсь правилу двору мого батька, Фейрі. Зими. Інші також. Ось чому ми в чотирьох тримались разом, так безпечніше». Біллі кивнув. «Зрозуміло». «Отже, Меріл, що змусило тебе думати, що твоя подруга в біді?» «Вона, ну, не, незалежна, містер Дрезден. Ми ділимо квартиру». Вона не дуже добре розуміє, як дбати про себе, і нервує, якщо занадто довго перебуває поза квартирою. «І що, на твою думку, з нею сталося?» «Зимовий лицар», – Біллі нахмурився. «Навіщо йому кривдити людей свого власного двору?» Меріл коротко і різко розсміялась. «Тому що він може. У нього було щось до Лілі. Він її кривдив, лякав і насолоджувався цим». Він був розлючений, коли Майв наказало йому не чіпати її. І як тільки Рон зник, її голос затих, і вона повернула голову на бік. «А як в це вписується руїл? Він захищав нас. Майв катувала нас заради розваги, а ми не знали, куди звернутися. Рон прийняв нас, взяв під своє крило, і ніхто з зими не був достатньо сміливим, щоб йому заперечити». «А як щодо батька Фейрі?» – запитав Біллі. «Він ніяк про вас не дбав?» Мерріл кинула на Біллі байдужий погляд. «Мою матір зґвалтував троль. І так, він може бути досить сильним, щоб захистити нас від мейв, але все ж нічого не зробить. Він думає, що вже зробив достатньо, не пожерши мою маму на місці». «Е, вибач», – сказав Біллі. Я нахмурився. Отже, після смерті лицаря Літа, ти думаєш, що Слейт захопив дівчину? Ну, хтось увірвався в квартиру. Здавалось, там була боротьба. То ти зв'язалась з поліцією? Так, звичайно. Зателефонувала і сказала, що смертний лицар Фейрі прийшов і викрав напівсмертну професійну еротичну модель і відніс її до країни Фей. Так, звичайно, вони прийняли справу. «Визнаю, саме так і повинен звучати добре вжитий сарказм». «Но взагалі-то не потрібен надприродний красень, щоб щось дуже погане трапилось з милою дівчиною у цьому місті. Звичайні смертні викрадачі й вбивці можуть впоратись так само добре». Вона похитала головою. «В будь-якому випадку Лілі все ще в біді. То що треба від мене? Допоможіть її знайти, будь ласка». Містер Дрезден, я заплющив очі. Немає часу, енергії і розумових здібностей, щоб витрачати їх на це. Можливо, розумніше відкинути цю справу, або пообіцяти, що я це зроблю, і одразу ж забути. Однозначно перший варіант. Зараз невдалий час. Після цих слів я відчув себе лайном. Настільки, що не зміг дивитися їй в обличчя. «У мене вже занадто багато справ, і я навіть не знаю, чи можу допомогти собі, не кажучи вже про вашу подругу. Мені шкода». Я повернувся, але Меріл стала переді мною. «Стривайте». Я ж сказав, я нічого не можу. «Я заплачу». «Ага, точно, гроші. І, до речі, я в прольоті. Скоро втрачу офіс, квартиру» а робота з Фейрі оплачується мені лише стражданнями. Треба все ж сплатити рахунки, піти до продуктового. Я ще не голодував, звичайно, але вже було близько. Я знову похитав головою. «Послухай, Меріл, я хотів би...» «Подвійний гонорар», – сказала вона дуже-дуже твердо. «Подвійний». «Гонорар». Я завагався. «Потрійний». Сказала вона і потягнулася до задньої кишені за конвертом. «А також тисячаготівкою, просто зараз». Я кинув погляд на Фікса, який усе ще тримтів і долився до стіни провулку. Хустка була притиснута до його рота. Попереду Меріл переминалась з ноги на ногу, втупившись поглядом у землю. «Може, треба подивитись на речі об'єктивно?» «Тисячу баксів не вдасться витратити, якщо я себе вб'ю, відволікшись додатковим навантаженням. З іншого боку, якщо я переживу цю справу, гроші мені знадобляться». Шлонок забурчав, і гострий напад голоду змусив мене стиснути м'язи живота. «Потрібна робота. Але, що більш важливо, мені потрібно жити за самим собою». Я не був впевнений, що не вб'ю себе трошки пізніше, коли згадаю цю конкретну подію і побачу, як я залишаю безпорадну дівчину, неважливо на півфейрі чи ні, метафоричним вовкам. Люди не просять мене про допомогу, якщо не у вітчаї. Тож, виходить, у них взагалі немає інших варіантів. Проте є гроші. Чорт, чорт, чорт. Пробурмотів я і взяв конверт. «Гаразд, я розберуся з цим і зроблю, що зможу. Але жодних гарантій!» Меріл видихнула. «Дякую, дякую, містер Дрезден!» «Отож», – зітхнув я, поліз у кишеню і витягнув зім'яту візитку. «Ось номер мого офісу. Зателефонуйте і залиште повідомлення, щоб я знав, як з вами зв'язатись». Вона взяла картку і кивнула. «Я не знаю, чи зможу оплатити ваш гонорар відразу, але я все віддам, навіть якщо це займе деякий час». Потурбуємось про це пізніше, коли всі опинимось в безпеці». Я кивнув їй, потім фіксу, і почав йти провулком. Білій, дучи за мною, продовжував стежити за цією парочкою. Через кілька хвилин ми дійшли до парковки похоронного бюро. Світла майже не було. Єдиною машиною на майданчику був блакитний жук. Ніхто навіть і не подумав про те, щоб його вкрасти. Господи, яка несподіванка. То що далі? запитав Біллі. Зателефоную Мерфі. Можливо, вона зможе мені щось розповісти про Ллойда Слейта. Перевертень кивнув. А я можу чимось допомогти. Взагалі то так. Візьми телефонну книгу і обдзвони лікарні. «Подивись, чи немає в моргах зеленоволосої невідомої дівчини?» «Ти думаєш, вона мертва?» «Я думаю, що буде набагато простіше, якщо так». Вовкулака скривився. «Обдзвонювати морги? Їх, мабуть, мільйон в Чикаго. Чи немає когось іншого, що може це зробити?» «Ласкаво просимо до світу приватних розслідувань. То ти допоможеш, чи ні?» «Ну, добре, добре. Моя автівка за квартал». Зв'яжусь, як тільки закінчу. Гаразд. Я, напевно, буду у себе, але якщо ні, ну, ти сам знаєш, що робити. Будь обережний. Кинув Біллі і швидко пішов вулицею, не озираючись. Я ж навпомацки дістав ключі і підійшов до жука. Я не відчув запаху крові, доки не опинився досить близько від машини. Крізь вікно я побачив силует, більш-менш людський на моєму пасажирському сидінні. Обережно обійшов і відчинив двері. На асфальт парковки випала Елейн, уся в крові. Вона просочилась крізь футболку, прибила золотисто-каштанове волосся до одного боку і, стікаючи по боках, просочила джинси до середини стегна. Її срібний пентакль ледь світився червоним. Гола шкіра перед пліч була вкрита довгими порізами і кров'ю. Обличчя було блідим, мертвим. Серце закалатало в грудях, і я нахилився до її горла. Пульс усе ще був. Дуже-дуже повільний, а шкіра прохолодна і воскова. Вона затремтіла і прошепотіла. Гаррі! Я поруч. Поруч, Елейн! Будь ласка, Боже, будь ласка! Допоможи. Розділ 17 В першу чергу я поклав Елейн на сидіння і спробував визначити, наскільки вона травмована. Передпліччя порізані в кількох місцях, але найгірша травма на спині. Трохи вище лівої ключиці. Неприємна. Колота рана. Краї затягнулись. Але кров ще не зупинилась, а якщо у Елейн і внутрішня кровотеча, то все дуже й дуже погано. Щоб прикрити рану, потрібні обидві руки. Допомога звідки не візьметься. Я мало що міг зробити для Елейн, тому зачинив її у жуці і сам заскочив у машину, а потім запустив двигун. «Тримайся, я відвезу тебе до лікарні, все буде гаразд». Вона похитала головою. «Ні, занадто небезпечно». «Ти занадто сильно поранена, я нічого не можу подіяти. Розслабся, я побуду з тобою». Вона розплющила очі і сказала за раптовою і дивовижною наполегливістю. «Жодних лікарень, вони мене там знайдуть». «Трясся, Олейн, то що мені робити?» Вона знову заплющила очі. Її голос слабшав з кожним словом. Аврора, літо, готель Ротшильд, там є ліфт ззаду, вона допоможе. Літня, леді, ти що так жартуєш? Елейн не відповіла. Я подивився на неї, і моє серце майже зупинилось, коли я побачив, як її голова бовтається, а тіло обмякло. Я увімкнув другу передачу і вискочив на дорогу. Готель Ротшильд, більша фей, круто! Я дістався на місце призначення до одного з найгарніших місць на березі озера Мічиган. Промайнув повз величезний парадний вхід, завалений паркувальниками, і швидко заїхав на задню парковку. Шукаючи якусь службову доріжку або вантажний ліфт, чи, можливо, просто двері з табличкою «Літній двір Фейрі». У вусі раптово стало тепло. Еліді вискочила перед моїм обличчям і вдарилась об вікно. Я трохи його відкрив, і крихітна фея полетіла попереду машини, ведучи мене в дальній кут стоянки. Вона зупинилась та почала кружляти навколо непримітного, неосвітленого переходу. Потім полетіла геть. Вочевидь, її завдання було завершено. Я швидко припаркував і затягнув ручне гальмо. Елейн, можливо, струнка, але у неї занадто багато м'язів, щоб бути легкою. У неї завжди була будова тіла бігуна на довгій дистанції. І в дану секунду була навіть притомною для того, щоб обхопити мене руками за шию і покласти голову мені на плече. Мене гризли сумніви, коли я ніс її переходом. Можливо, слід було ігнорувати прохання їхати до лікарні». Я продовжив йти, доки не стало занадто темно, і саме через це я опустив Елейн, щоб витягти амулет. Саме тоді, коли я це робив, відчинився ліфт, впустивши світло і передзаписану музику в перехід. Там стояла дівчина. П'ять з чимось футів, сто з чимось років. Сонячне волосся заплетене в косу. У синій футболці, в білому робочому комбінезоні. Забризкана плямами чогось, що нагадувало глину. Її червоний рот відкрився від збентеження, коли вона побачила мене з Елейн. «Ой!» – вигукнула вона і махнула мені рукою. «Ходімо, занось всередину, леді про неї подбає!» Мої руки і плечі горіли від того, що я тримав Елейн. Тому я не гев часу на розмови а пошкандибав уперед в ліфт і притулився до задньої стіни, захекавшись. Дівчина зачинила двері, взяла ключ із кишені комбінезона і вставила його в замкову шпарину, яка ховалась серед купи кнопок. Ліфт сіпнувся і почав підйом. «Що сталося з Елою?» – запитала вона і подивилась на мене з Елейн. «Елла?» – здивувався я. «Абіс його знає!» Я знайшов її у своїй машині. Вона попрохала мене привезти її сюди. ой ой ой сказала дівчина. І придивилась до мене. «А ти емісар зими, вірно?» Я нахмурився. «А звідки така здогадка?» Вона знизала плачима. «Це видно?» «Я поки що з зимою, але це одноразова угода. Вважай мене приватним найманцем». «Можливо?» «Але поки що ти агент зими. Ти впевнений, що хочеш бути тут?» «Ні, але впевнений, що залишу Елейн тільки коли особисто переконаюсь, що вона в надійних руках». Дівчина нахмурилась. «Ця штука може їхати швидше?» Плечі горіли, спина боліла, синці скаржились. Дихання Елейн ставало слабшим. Я робив надвелике зусилля, щоб не кричати від чистого розчарування. Хотілося мати ряд кнопок, щоб просто кілька разів натиснути на потрібну і прискорити ліфт. І двері, здавалось, відчинились через тисячу років. Щоб явити моєму погляду настільки недоречну сцену, як горила в балетній пачці. Судячи з поверху, ліфт вивів нас на дах готелю. А тільки цей дах мав бути тропічним лісом десь на Порнео. Дерева і зелень росли настільки густо, що я не бачив краю даху. І хоча чувся нічний шум Чикаго, це був дуже віддалений звук. Та й його перекрикувало цвірінькання, годіння сарани і ще щось. Вітер шелестів листям навколо, а срібне місячне світло робило все набагато, набагато сюрреалістичним. «Як добре, що я зібралась набрати ще глини! Сюди!» – сказала дівчина, і почала йти стежкою через ліс. Я крокував якомога швидше, і важко пихкаючи продовжував тримати Елейн. Ішли ми недовго. Стежка звилась туди й сюди, а потім вивела на трав'яну галявину». Я зупинився і озирнувся. Хоча не галявина, більше схоже на сад. У центрі – басейн. У спокійній воді відбивався місяць. Повсюди розкидані лавки і камені для того, щоб сидіти. Статуї, більшість з них мармурові, стояли тут і там, обрамлені квітами або розміщені між молодими деревами. На дальньому боці басейну стояло те, що я на перший погляд прийняв завузлувати дерево. Але це було не так, адже там стояв трон, який виріс із землі. Правильної форми, гілки і листя розпростирались над ним з величністю, а коріння закріплювало його в землі. Повсюди стояли люди. Молодий чоловік, забризканий фарбою, працював над якимсь портретом. Його обличчя було застиглим синонімом слова «концентрація». Ще один чоловік, чия краса і бліде волосся, позначали його як одного з сітхе, стояв у позі вчителя поруч із стрункою дівчиною, яка відтягувала лук, цілячись у мішень зі зв'язаних гілок. Десь ще на галявині димилось каміння. Воно було складене у форму печі або кузні. І широкогрудий чоловік без сорочки, але з бородою, з важкими бровами і лютим виглядом, відбивав ритм ковальським молотом. Він відійшов від кузні, підняв гаряче лезо і занурив його в корито із сріблястою водою. Секундею пізніше, як краще розглянув його, пара піднялась хмарою над його важкими конячими передніми ногами над животом чоловіка і широкими грудьми. Кантавер нетерпляче тупнув заднім копитом, бурмочучи щось собі підніс. Кольорові вогні бігали у воді корита. Нав'язлива молодія сопілки, сумна і прекрасна, пливла по халявині від молодої жінки смертної. Вона сиділа з набором очеретяних сопілок і грала з заплющеними очима. «А де вона?» «Де, леді?» – запитав я. Кентавер різко обернувся і прогарчав щось. Знову підняв молот, змахнув і почав йти до мене. Копита здирали дерн землі сильними ударами. «Зимовий тут?» «Нестерпно!» Я напружився, тримаючи Елейн трохи ближче. Серце ніби перемкнуло передачу і заколотало ще швидше. Кентавр був величезним і, здається, був готовий вбивати. Так, здоровань, я не шукаю проблем. Той посміхнувся і заговорив голосом сповненим обуренням. Ти стоїш з кров'ю нашого посланця на руках і очікуєш, що ми тобі повіримо. Високий сітке гавкнув. Корік стій. Кантавр зупинився, став на задні ноги і штовхнув повітря важкими копитами. «Мій лорд Талос! Цю зухвалість неможливо терпіти!» «Мир!» – сказав лорд Сідхе. «Але мій лорд!» – той став між мною і кантавром, спиною до мене. Він був в обтягуючих штанях темно-зеленого кольору і вільній сорочці з білого ляного полотна. Він нічого не сказав, і я не бачив виразу його обличчя, але кентавр спочатку почервонів, а потім зблід. Схилив голову, а потім повернувся до кузні, вибиваючи землю різкими злими ударами копит. Сідхе Талос, я припускав, розвернувся і подивився на мене спокійними котячими очима кольору літнього неба. У нього було бліде волосся сітха, воно звисало прямим тонким полотном, торкаючись плечей. У рисах якась впевненість, розслаблена сила. І чомусь цей лорд здавався мені менш чужим, ніж інші сітхи, яких я зустрічав. Я сподіваюся, ви не образились на коріка занадто сильно, сер. Ви, як я розумію, Гаррі Дрезден». «Ні, я б сильніше образився, якщо б він вкрав у мене труси і нарізував би у них кола на цій галявині». Осмішка з'явилась на обличчі Фейрі. «Я надаю вам ліцензію перебування відповідно до угод. Мене звуть Талос, я лорд-маршал літнього двору». Е, «Чудово, приємно познайомитись. І скажіть, не могли б ви допомогти мені врятувати життя цій жінці?» Одразу ж Сідхе перестав посміхатись. «Зроблю, що зможу». Він різко махнув рукою, і сад заметушився. З лісу виринула хмара Піксі, які несла стебла зелених рослин і широке м'яке листя. Вони склали їх у м'яку на вигляд купу біля басейну. Талос подивився на мене і обережно взяв Елейн у руки». Мої плечі і біцепси майже закричали від полегшення. Лорд Сітхе відніс Елейн на ложе і поклав її на траву. Торкнувся її горла і до чола, заплющивши очі. «Слабка», – сказав він тихо. «І холодна. Але життя залишилось. З нею скоро все буде гаразд». «Безобраз!» Але у вашого народу дуже дивні уявлення про Скоро. Краще приведіть сюди свою леді. Вона повинна подбати про Елейн зараз». Талос подивився на мене з тим же спокоєм, як і на Кентавра. «Вона буде тут, коли буде необхідно. Я не можу прискорити схід сонця, як і прихід леді. Я вже майже почав говорити, куди він може запхати свій схід сонця, але прикусив язика і спробував виплеснути частину розчарування, стиснувши кулаки. Навіть пальці хруснули. І в цей момент хтось доторкнувся до моєї руки. Дівчина, скульпторка з ліфта, сказала. «Будь ласка, дозвольте мені принести вам щось випити або поїсти. Щось зі світу смертних я маю на увазі. Я б нічого іншого не пропонувала». «Ні за що. Поки про Елейн не подбають». Талос здивовано підняв дві брови, але знизав плечима. «Як забажаєте?» Він легенько поклав кінчики пальців по обидва боки її обличчя і нахилив голову. «Мої навички досить обмежені, але гарантую, що їй принаймні не стане гірше. Тихий сплеск енергії, ніжний і сильний, ніби хвиля, що збуває тебе з ніг». Елейн раптом глибоко вдихнула. Її щоки стали рожевими. Намить розплющила очі, зітхнула і знову закрила їх. «Талос підтримає її деякий час», – сказала дівчина. «Доки Леді не прийде. Він був охоронцем і другом Ели протягом кількох років». Вона смикнула мене за руку. «Будь ласка, візьміть щось поїсти. Якщо відмовитесь, то виставите нас поганими господарями». Мій шлунок знову забурчав, і горло почало скаржитись на те, що я знову захекався. Я видихнув через ніс і кивнув дівчині, яка повела мене до однієї з лавок неподалік, а потім з-під нього витягла пластиковий контейнер-холодильник, опорпалась всередині, а потім дала мені холодну банку Кока-Коли, невеликий пакет чіпсів і сендвіч». Ніщо з цього не здавалось їжею фейрі. Це найкраще, що можна зараз зробити. Сендвіч з індичкою вам підійде? Краще виходь за мене. пробурмотів я і впився у хліб. Провів пару хвилин, насолоджуючись однією з найчистіших первісних насолод. Їжею. Вона, до речі, ніколи не буває такою смачною, якщо ти не голодуєш. Аталос гарантував мені безпеку відповідно до угод, тому я не хвилювався про будь-яку отруту. Поки я їв, дівчина підтягнула до себе короткий п'єдестал, на якому стояв глиняний бюст якоїсь молодиці. Усе ще грубе творіння, позначене слідами пальців, дівчина занурила їх у миску з водою і почала працювати. То що з неї сталося? «А біс його знає», – сказав я між укусами. «Я знайшов її такою у своїй машині. Вона хотіла, щоб я привіз її сюди». «А чому ви це зробили?» Вона почервоніла. «Ну, тобто, ви працюєте на ворогів літа, вірно?» «Так, але це не означає, що я з ними дружу». Я похитав головою та запив укус сендвіча довгим ковтком коли. «Господи, яка носолода!» Я жував ще хвилину, а потім придивився до бюста, над яким працювала дівчина. Обличчя здавалося знайомим. «Це Лілі?» – скульпторка кліпнула. «Ви її знаєте?» «Чув! Вона ж Фері Перевертень, так?» – дівчина кивнула. «Зимня, але вирішила перейти до нас. Вона була під захистом Рональда і іноді стає моделлю для нас». Вона махнула рукою в бік молодого чоловіка, який малював. Бачите, вона і іншим позувала. Я озирнувся і побачив пару статуй. Обидві оголені, зроблені з білого мармуру. Одна з них зображувала дівчинку, яка стояла на шпиньках, руки над головою, тіло витягнуте. Інша статуя її ж на колінах. Вона дивилась на щось в руках у виразі тихої печалі. «Здається, Лілі тут дуже популярна». Дівчина кивнула. «Вона дуже ніжна, дуже мила». «І дуже зникла». «Зникла?» «Ага, сусідка по кімнаті попрохала мене знайти її. Ви її бачили в останні кілька днів». «Вона не приходила сюди позувати, і я ніколи не бачила її ніде, окрім як тут. Вибачте». Ну, треба було задати питання. «А чому ви її шукаєте?» Я ж сказав, сусідка по кімнаті попрохала моєї допомоги. Ну, це було правдою. Хоча технічно я, скоріш, продався. Можливо, саме тому я відчував себе винним за готівку, яку дала мені Меріл. Я взагалі-то трохи зайнятий цього тижня, але зроблю усе, що зможу». Дівчина нахмурилась, продовжуючи працювати. «Ви не схожі на тих, кого я зустрічала. На тих з зими. Агенти МЕБ зазвичай холодніші, напевно. Голодніші, жорстокіші». Я знизав плечима. «Ну, їй потрібно, щоб хтось знайшов бивцю. У мене є певний досвід». Вона кивнула. «І все ж ви здаєтесь досить порядною людиною». «Сумно думати, що ви потрапили в пастку зими!» Я перестав жувати і завмерши подивився на дівчину. «Трясця!» Скульпторка подивилась на мене. «Що?» Я поклав сендвіч. «Ви! Це вона! Ви, літня леді!» Осмішка торкнулась у губ дівчини, і вона нахилила голову до мене. Сонячне волосся стало білим, як у сітхе. І пальці раптом здались трохи довшими, а обличчя занадто схожими на обличчя меїв. Очі зелені, котячі. Дівчина усе ще стояла переді мною в комбінезоні і синій футболці. Усе ще була щедро вкрита плямами глини, які різко контрастували зі світлою шкірою і білим волоссям. «Називай мене Аврора. Так буде легше. І можна на ти». «Е, добре!» Я доїв сендвіч і додав. «Отож, напевно, ти зараз припиниш розмову зі мною і допоможеш Елейн, так, Аврора?» Та подивилась на лорда Талоса і на пацієнтку на землі. «Це залежить?» Я стиснув зуби. «Від чого?» Вона подивилась на мене своїми нелюдськими очима. «Від тебе?» «Ну, від мене я б багато не очікував. «Я не знаю, що робити взагалі». «То для тебе це жарт, Дрезден? Гра?» «Мені точно відомо, що це не гра». Аврора похитала головою. «І саме тут ти помиляєшся. Це гра, але в таку ти ще не грав. Ти не знаєш правил, і з тобою ніхто не буде грати чесно. Ти знаєш, чому Мейп вибрала тебе?» «Я витріщився, «Ні». «Я теж не знаю. А це моя частина гри». «Чому обрали тебе? Мабуть, тому, що очікує від тебе якогось вчинку, на який не здатен хтось ще. Можливо, вона очікувала, що ти принесеш Елу сюди. А яка різниця? Вона поранена. Посланець літа поранений під час виконання обов'язків. І, здається, ти повинна їй допомогти. Але якщо це те, чого очікує зима то, можливо, це буде використано проти мене. Я найменша королева літа, але навіть так повинна бути обережною. Я пирхнув. Ну, а Мейв так не думає, трясьце. Звичайно, не думає. Вона зима, жорстка, злісна, нещадна. Ага, а твій кентавр – це просто приклад лагідності і розуміння. Аврора зітхнула і опустила вкриті глиною пальці. Я сподіваюся, ти пробачиш, Коріка. Зазвичай він веселий, але, зрозумій, тут усі нервують. Ага. Просто, щоб прояснити. Це ж справді їжа смертних, так? Так. Я не посягаю на твою свободу, Дрезден, і не хочу тебе прив'язувати будь-яким чином. Гаразд. Після того, як я впевнився, що це не брехня, ще раз укусив сендвіч. І закинув у Дорота кілька чіпсів. «Послухай, я тут не для того, щоб спробувати якось саботувати літо, Аврора. Я просто хочу, щоб ти допомогла, Елейн». «Я знаю. І вірю тобі. Але не довіряю». «Це ж з якої причини?» «Тому що я за тобою спостерігала. Ти найманець. Ти працюєш за плату». «Так, мені потрібно сплачувати рахунки». «Ти укладав угоди з демонами?» «Дрібниці! Нічого такого!» «Ти продав себе Леонан Сідхе!» «Я тоді був молодим, дурним, до того ж у біді!» Її очі зустрілись з моїми. «Ти вбивав?» Я відвернувся. Не було чого сказати. У шлунку щось перегорнулось, і я відіпхнув їжу від себе. Аврора повільно кивнула. «Ти з самого початку руйнівник?» «Вбивця. Ти знаєш, навіщо потрібні хрещені батьки, Дрезден?» «Так. Їх обирають, щоб забезпечити дитині релігійне та моральне керівництво і навчання». «Так. І твоя хрещена мати, твій вчитель. Це найзліша істота двору МЕП. Рівня МЕЙФ». Я голосно засміявся. «Вона? Моя вчителька? Ти дійсно так думаєш?» «А хіба ні?» Леа помічала мене лише тоді, коли думала, що зможе від мене щось отримати. Весь інший час їй все одно. І єдине, чого вона мене навчила, це те, що якщо я не хочу, щоб мене зжерли, то треба бути розумнішим, сильнішим і готовим на будь-які вчинки. Аврора продовжувала дивитись на мене своїми глибокими тихими очима. Так, сильні підкорюють, а слабкі підкорюються. Це зима. «І цього ти навчився?» Вона нахилилась ближче і додала. «Саме це робить тебе небезпечним. Розумієш?» Я встав і зробив кілька кроків. Аврора промовчала. Я почув краплі води. Це вона омила руки в маленькій мисці. «Якщо ти не збираєшся допомагати Елейн, скажи. Я відвезу її до лікарні». «А ти думаєш, що я повинна допомогти?» «Мені начхати на це». Так чи інакше, я збираюся переконатись, що про неї подбають. Отож, вирішуй. Я вже вирішила. Треба, щоб вирішив і ти. Я обережно вдихнув перед тим, як запитати. Що ти маєш на увазі? З двох людей, які увійшли в цей сад, Дрезден. Елейн не така вже й поранена. А от ти... Як? У мене кілька порізів і синців. Леді Літа підійшла до мене. «Я не ці рани маю на увазі!» Вона простягнула руку і притисла долоню до мого серця. Її шкіра була теплою, це відчувалось навіть через сорочку, і цей простий факт дотику приніс мені невелике, але помітне відчуття комфорту. С'юзен далеко, вже місяці, і за винятком атакуючих ніхто насправді мене не торкався». Вона подивилась і кивнула. «Бачиш, ти сильно поранений, Дрезден, і не знайшов ані спокою, ані відпочинку від свого болю». «Зі мною все буде нормально». «Так, але з цього все завжди починається. Монстри народжуються з болю, горя, втрати і гніву. Твоє серце сповнене ними». «То і що?» «Це робить тебе вразливим. Вразливим до впливу меп, до спокус». «Про які ти зазвичай не задумаєшся?» «Дякую, звісно, але я досить трясця добре справляюсь із покусами». «Але вже дуже довго. Тобі потрібно зцілитись, Чаклун. Дозволь допомогти». Я нахмурився і перевів погляд на її руку. «Це яким чином?» Аврора легенько посміхнулась. «Я покажу». Її долоня притислась трохи сильніше. І десь всередині мене прорвалася гребля. Емоції нахлинули бунтівною веселкою. Червоний гнів, індиговий страх, блідо-блакитна печаль, жовта самотність, гнила зелена провина. Цей прилив затопив мене, пронісся наді мною як удар блискавки, пекучий, болючий і прекрасний одночасно. І після того, як це все відступило... Прийшла глибока тиша. Відчуття тепла наповнило мене і полегшило мій біль і синці. Це відчуття поширилось по моїй шкірі, як сонячне світло лінивого дня назовні, і з теплом турботи почали випаровуватись. Страх зник, і я почав розслаблятись, стали м'якими навіть ті м'язи, про які я і гадки не мав а тепло поширювалось. Я плавав у ньому деякий час. Звільнення від болю було екстазом саме по собі. А коли я повернувся до почуттів, то виявив, що лежу на спині на траві. Дивлюсь на листя і на сріблясто зоряне небо. Моя голова на колінах Аврори. Вона сиділа позаду, а її руки, легкі, теплі й м'які... Спочивали на скронях моєї голови. Біль почав повертатись до тіла, думок і серця, як тихий і огидний приплив, що вимиває сміття із забрудненого моря. Я почув власний звук невеликого протесту. Аврора подивилась на мене стурбовано. Навіть гірше, ніж я підозрювала. Ти навіть не освідомлював, наскільки тобі боляче, так? Груди здригнулись. І я схлипнув. Тепло повністю зникло, і на мене з новою силою почали тиснути труднощі. Леді Літа сказала, «Будь ласка, дозволь мені тобі допомогти. Ми укладемо угоду, Дрезден. Не допомагай зимі. Залишся тут на деякий час, а я тобі подарую мир». Сльози розмили мій зір. Я втер обличчя руками, намагаючись мислити ясно. Якщо я прийму цю угоду, це означає мій кінець. Відмова від пропозиції Мей позначає, що я завалю випробування Білої Ради, а це, в свою чергу, призведе до того, що вони куплять мир із Червоним Двором Вампірів за ціну побитого Гаррі Дрездена. «Можеш про це забути», – сказав я тихо. «У мене є робота, яку треба зробити». Аврора на мить заплющила очі і кивнула. «Принаймні, ти вірний своєму слову, Дрезден. Твоя честь захоплює, навіть якщо вона спрямована не в той бік». Я змусив себе сісти, відсторонившись від Аврори. «А ти допоможи, Елейн!» «Допоможу, але їй вже не загрожує небезпека. Втім, на це треба витратити деякий час. І я хочу сказати тобі дещо спочатку». «Говори, що Меб розповіла тобі про смерть Рональда?» Я похитав головою, що він помер, що мантія лицаря зникла, і що вбивцю треба знайти. «А вона сказала тобі чому?» «Ну, взагалі-то, ні». Аврора кивнула і склала руки на колінах. «Літо готується йти війною проти зими?» Я нахмурився. «Тобто це не просто теоретична можливість?» «Це все реально?» «Втрата лицаря змусила Літо діяти». «Я не впевнений, що розумію». Дівчина нахмурилась. «Сила наших лицарів велика. Вона несе свого роду вагу, якою може володіти лише вільна смертна воля. Ця сила – це критичний елемент балансу між нашими дворами». «І виходить, ваша сила зменшилась?» «Саме так». «І від цього Літо слабше». «Так». «Тоді якого біса ви плануєте напад?» «Пори року змінюються. Через декілька днів – літнє сонцестояння. Розквіт сили літа». «Вона нічого більше не сказала, дозволяючи мені самому скласти два плюс два. Отже, якщо літо нічого не буде робити, то буде ставати поступово слабшим і слабшим, а зима буде сильнішати, вірно?» Так. Якщо ми хочемо хоч якийсь шанс на перемогу, то треба завдати удару на піку нашої сили. Це буде єдиний шанс, коли наш двір буде рівним силі зими. В іншому випадку пори руку зміняться. І потім Мейп зі своїми потворами прийде за нами. Вони знищать нас, а з нами і баланс смертного світу. Вона відірвала свої зелені очі від моїх рук, і перевела їх на моє обличчя. Зима, Дрезден, нескінченна зима. Такий світ не буде ласкавим до смертних. Я похитав головою. Але чому вона зробила це зараз? Я маю на увазі, якщо почекати ще кілька днів, то можна отримати усі карти. Навіщо залишати достатньо місця, щоб врятувати ситуацію? Я не буду прикидатись, що розумію задум зими, «Але я знаю, що їм не можна дозволити знищити нас. Це все заради тебе і усіх смертних». «О, Господи! Усі дбають про мої інтереси». «Будь ласка, Чаклун, пообіцяй, що зробиш, що зможеш, щоб зупинити їх». «З обіцянками на сьогодні офіційно покінчено». Я встав і пішов до стежки назад до ліфта. Але частина мене хотіла повернутися до комфорту, який пропонувала Аврора. Я зупинився і заплющив очі, зосереджуючись. Але я все ж скажу. Я знайду вбивцю і вирішу проблему до сонцестояння. Тому що інакше помру. Немає потреби приховувати очевидне. Розділ 18 Перше, що я зробив, покинувши готель, – це знайшов таксофон. Мерфі взяла слухавку після першого гудка. «Дрезден?» «Так». «Нарешті. Ну, з тобою все нормально?» «Мені потрібно з тобою поговорити». Коротка пауза. «Де?» Я потер головою долоною, намагаючись запустити мозок. Думки заводились мляво, без певного порядку. «Не знаю. Якесь публічне місце, де купа людей» і досить тихий, щоб поговорити. «В Чикаго? У цей час ночі?» «Ага. Ну, є одне». Вона назвала адресу, ми домовились зустрітись через 20 хвилин і повісили слухавки. Коли я заїжджав на парковку, то прикидав, скільки таємних зустрічей, пов'язаних з вбивствами, крадіжками і надприродним, відбувались у супермаркеті. Але знову ж таки, таке можливо. Рязься, наскільки я знав, людоподібні кроти використовували роздягальні як місце, де можна обговорити плани світового панування з медузою з планети Х та мізками в банці з туманності Клатау. Тому що ніхто в супермаркеті не шукатиме, особливо після опівночі. Втім, автостоянка була небезлюдною. Супермаркет працював цілу ніч – Тож багато людей у Чикаго скуповувались пізно. Довелось припаркуватись десь всередині ряду і пройтись через вечір, перш ніж зайти у величезний магазин, чиї масивні кондиціонери не зупинялись навіть на кілька годин вночі. Співробітник кивнув мені, коли я зайшов, а я ж відмовився від візка. І перш ніж я встиг зробити хоча б крок, до мене доєдналась Мерфі – вона була у курці, джинсах і кросівках. Світле волосся вона заховала під простим чорним картузом. І йшла, тримаючи руки в кишенях. Її вираз обличчя, войовниче роздратування, здавалось, не пасував комусь настільки низькому. Без слів ми пройшли повз усі маленькі франчайзингові підприємства з дірками в стіні, закриті і замкнені і сіли у звичайному кафе біля відділу з продуктами супермаркета. Мерфі обрала столик, звідки можна спостерігати за дверима, а я сів навпроти, звідки міг прикривати спину. Вона купила пару чашок кави, благослови Бог її шляхетне серце. Я всипав цукор і додав вершків, розмішав і зробив ковток, який опік мені язика». «Виглядаєш кепсько». Я кивнув. «Не хочеш це обговорити?» На свій власний подив я хотів. Поставив каву і сказав без преамбули. «Я злий, Мерв. Не можу мислити ясно, настільки злий». «Чому?» «Тому що у Халепі. І щоб я не робив, будуть проблеми». Між її бровами з'явилась зморшка. «Що ти маєш на увазі?» «Ця робота, розслідування руїла. «Воно ніби опирається, і не знаю, чи зможу я прорватись. А якщо не прорвусь до завтрашньої ночі, все справді покотиться шкереберть». «Клієнт не допомагає?» Я розсміявся. Трясся мер. Мені, якщо чесно, здається, що клієнт найняв мене, щоб подивитись, як я здохну в процесі». «Отже, ти йому не довіряєш?» «Взагалі». А люди, які повинні працювати зі мною, зводять мене з розуму. Я похитав головою. Я ніби сиджу у коробці фокусника, а він вже готує перший меч, щоб її проштрикнути. От тільки це не фокус, і мечі справжні, і вони от-от почнуть пробивати мене будь-якої секунди. Поганці роблять усе можливе, щоб мене знищити чи спантеличити. Хороші хлопці думають, що я якийсь псих, який чекає, щоб зірватись. А ще я не можу отримати прямої відповіді ні від кого. Отже, гадаєш ти в небезпеці? Не гадаю, а цілком у цьому впевнений. Я замовк і ковтнув кави. Отож, навіщо ти хотів мене побачити? Тому що люди, які повинні мене підтримувати, збираються кинути мене на поталу. «І тому, що єдина людина, яка насправді мені допомагає, занадто зелена і помре без няньки». Я поставив порожню чашку на стіл. І ще тому, коли запитав себе, кому можна довіряти, вийшов занадто короткий список. «Там лише твоє ім'я». Вона відкинулась назад з повільним довгим видихом. «Отож, ти готуєшся розповісти мені те, що відбувається?» «Готуюсь». «І розумію, що приховував від тебе багато чого, але робив це через те, що хотів захистити. Ну, і ще не хотів, щоб тобі було боляче». «Я розумію, і це добі сад дратує. Я спробував посміхнутися. «У цьому випадку невігластво – це блаженство, повір». «Отже, я зараз розповім тобі деякі речі, і все серйозно. Просте знання може бути небезпечним для тебе». І ти від цього не втечеш, Мерв. Ніколи. Вона подивилась на мене гостро і тверезо. Тоді чому ти вирішив розповісти мені? Тому що ти заслужила право знати вже давно. Тому що ти ризикуєш життям заради мене і захищаєш людей від усієї надприродної гидоти, яка існує. А ще перебування поруч зі мною принесло тобі проблем. І знання може дещо тобі допомогти – «Якщо трапиться щось екстраординарне, мої щеки зашарілися, і на додачу я визнав. А ще тому, що мені справді потрібна твоя допомога. Справи кепські, і я боюсь». «А раніше було не так?» Я втомлено посміхнувся. «І останнє. Якщо ти поринаєш у це, то повинна дещо зрозуміти». «Ти повинна пообіцяти, що не будеш залучати СР та поліцію. Можеш шукати інформацію, використовувати їх для цього, але не можна збирати загін і йти стріляти в демонів». Її очі звузились. «А чому і ні?» «Тому що залучення смертних до конфлікту – це ядерна бомба надприродного світу. Нікому не потрібно, щоб це сталося». Якщо вони подумають, що ти на це здатна, то вб'ють. Або потягнуть за струни і змусять тебе звільнити або підставлять. Ніхто ніколи цього не дозволить. Тебе поранять, вб'ють, і, ймовірно, багато людей загинуть поруч із тобою. Я зупинився, щоб останні слова повисли у повітрі, а потім запитав. «Ти все ще хочеш знати?» Керін заплющила очі, а потім кивнула один раз. «Уперед!» «Впевнена?» «Так!» «Що ж, гаразд!» Сказав я і розповів Мерфі про все. Це, звичайно, зайняло деякий час. Розповів про Джастіна, про Елейн, розповів про надприродні сили та політику, що діють в місті та навколо, Розповів їй війну, яку розпочав через те, що Червоний двір зробив із Сьюзен, розповів про Фейрі і вбивство Руїла. І найголовніше, я усе розказав про Білу Раду. От безхребетні, зарозумілі, егоманіакальні сучі сини, прогорчала Мерфі. Ким вбіса вони себе вважають, якщо здатні продати власних людей ось так? Якась частинка мене привітала таку її реакцію. Керін похитала головою. Отже, щоб я все зрозуміла правильно, ти розпочав війну між Радою і Червоним двором. Раді потрібна підтримка фейрі, щоб мати шанс на перемогу. Але її не буде, якщо ти не знайдеш вбивцю і не відновиш вкрадену магічну силу мантію лицаря. А байдуже. Отже, якщо ти не дістанеш цю магічну фігню, рада кине тебе вампіром. Ага. Якщо ти не знайдеш вбивцю до сонцестояння, то двори Фаєрі будуть воювати. І це погано, незалежно від того, хто переможе. Каліфорнійські урагани після цього будуть виглядати, як весняна відлига. І тобі потрібна моя допомога. Ну, ти раніше працювала збивствами. Ти краще в цьому розбираєшся, ніж я. Ну, це зрозуміло, сказала вона, посміхнувшись. Послухай, Гаррі. Якщо треба дізнатися, хто скоїв вбивство, то найкращий спосіб почати – це з'ясувати чому. Чому що? Чому вбили? Чому усунули руїла? Ну, це зрозуміло. І чому хтось намагався вбити тебе вчора в парку? Взагалі-то це міг бути майже будь-хто. Це не була така вже і блискуча спроба. Ні, це була неакуратна, але й не дурна спроба. «Після того, як ти зателефонував трошки раніше, я дещо порозпитувала». «І щось знайшла?» «Так. Виявляється, за останні три дні було два збройних пограбування. Перше за межами Клівленда, а потім на заправці поруч з Індіанаполісом». «Звучить, як звичайні справи». Згодна, От тільки в обох випадках когось викрадали...» І обидва рази відеоспостереження ламалось, як тільки усе починалось. Свідки в Індіані ідентифікували виконавицю як жінку. Я свиснув. «Здається, це наша гуль». Мерфі кивнула. «То чи є шанс, що ті люди, яких вона схопила, живі?» Я похитав головою. «Навряд чи. Вона, ймовірно, з'їла їх. Гулю потрібно сорок чи п'ятдесят фунтів м'яса на день». Керрін кивнула. «Ну, я таки думала. Шаблон збігається з кількома інцидентами за останні 20 років. Мені знадобився час, щоб скласти все докупи, але дещо подібне траплялось тричі у зв'язку з операціями контрактного вбивці, яка називає себе «Тигриця». Друг з ФБР сказав, що вони підозрюють її у ряді вбивств в районі Нового Орлеана». І що Інтерпол думає, що вона виконує роботу в Європі та Африці. Отже, найманка. Хто замовник? Судячи з твоєї розповіді, ставлю на вампірів. Вони найбільше виграють від твоєї смерті. І якщо вони позбудуться тебе, то Рада, скоріш за все, буде прохати миру. Вірно? Можливо. Але сумніваюсь. Вампіри дві ночі тому вбили могутнього чаклуна разом з учнями. «І Рада досить зла через це». «Гаразд. Отже, можливо, вони вважають, що якщо ти знайдеш вбивцю руйла і виб'єш для Ради ті проходи, то їх чекає справжня кровопролитна війна. І отже, вбивство тебе до того, як це станеться, має сенс». «За винятком того, що коли це сталося, я ще не брав участі в розслідуванні». Мерв похитала головою. «Я хочу звести тебе з художником-портретистом. Опишеш її?» «Сумніваюсь, що це допоможе. Спочатку вона була замаскована, а потім перетворилась на чудовисько з японського мультфільму «Жахів».» Керрін кинула погляд на холодну каву. «Отже ми можемо тільки чекати. У мене є кілька людей, вони спробують відкопати щось, але я б на це не ставила». Та й навіть якщо ми її знайдемо, це може не допомогти зі справами Фейрі. Вірно. Не заперечуєш, якщо я задам кілька запитань? Може, я побачу те, чого ти не бачиш? Добре. Отже, дурбелиха з дредами. Майф. Ага. Наскільки ти впевнений у своєму інстинкті? Я маю на увазі, звідки ти знаєш, що вона не могла скоїти вбивство? Ну, я, можна сказати, впевнений. Але не повністю. Я нахмурився. «Ні, не повністю. Фейрі дуже хитрі у таких справах». Мерфі кивнула. «А як щодо Меп?» Я потер підборіддя, відчуваючи щитину. «Ну, вона прямо не брала відповідальності за смерть Руїла, і я не думаю, що вона вбивця». «Чому?» «Не знаю». «А я знаю. Вона могла обрати будь-кого, кого б захотіла» представляти її інтереси. І обрала тебе. Якщо б вона хотіла замести сліди, було б логічніше обрати когось менш здібного і з меншим досвідом. Вона б не обрала когось настільки твердолобого, як ти. Я нахмурився. Я не твердолобий. Просто мені не подобається залишати речі незавершеними. Мерф пирхнула. Я маю на увазі, що ти не знаєш значення слова «здаватися», бовдур. От тепер ти мене розумієш? Так, здається, розумію. А якщо до цієї дівчинки Літа? Я видихнув. Ну, я не вірю, що це вона. Вона була добрішою, ніж будь-яка фейрія, яку я коли-небудь зустрічав. Вона могла завдати мені клопотів, але не завдала. А якщо до іншого смертного, зимового лицаря? Ну, він жорстокий наркоман, на героїні, здається. І, звичайно, він міг би скинути Руела з тих сходів. Але я не впевнений, що він тямущий, щоб прикликати достатньо магії та вкрасти мантію. Він, скоріш, хлопець, який спочатку робить, а потім думає. Але мені потрібно поговорити ще з трьома феями. Королева Літа і обидві матері. Коли плануєш з ними зустрітися? Як тільки зрозумію, як це треба зробити». «Ладі найближчі до смертного світу, їх неважко знайти. А от королеві й матері живуть у Небуляндії. Доведеться піти туди і знайти собі гіда». Керін підняла брови. «Гіда?» – я скривився. «Так, я не хочу, але, здається, мені все ж доведеться відвідати хрещену матір». Мерв вигнула брову. «Серйозно? Твоя хрещена мати Фея?» Це довга історія. Давай, по конях, якщо вдасться. Світло в магазині згасло все одразу. Серце зупинилось. Через секунду загорілись аварійні лампочки, які працювали від генератора. У супермаркет залетів сріблясто сірий туман і оповив касира. Жінка одразу ж обм'якла. Її рот був трохи привідкритий, а очі дивились у простір. «Господи! Гаррі, що відбувається?» Я встав зі столу, схопив сільничку з нашого і ту, що була поруч. «Відбуваються проблеми, Мерф! Давай за мною!» Розділ 19. Я глянув на двері, через які затікав у супермаркет туман. «Трястся! Ми не можемо вийти!» Обличчя Марфі зблідло. Молодий чоловік кинувся до дверей. Щойно він натрапив на туман, кроки сповільнились. Він зупинився із здивованим виразом на обличчі і озирнувся, опускаючи плечі. «Боже, правий! Гаррі, що це?» «Побігли до задньої частини магазину», – сказав я і почав бігти у потрібному напрямку. «Здається, це туман розуму». «Гадаєш?» Я нахмурився. Ніколи раніше не бачив такого, просто чув. Він вимикає голову, ніби прибирає здатність запам'ятовувати і думати. Такий туман незаконний. Незаконний? Це як? За законом магії. Ти мені про закони магії не розповідав. Якщо виберемо звідси живими, колись тобі поясню. Ми побігли проходом до задньої частини магазину, пролетіли повз товари для дому, Сезонні товари, а продукти так само тягнулись праворуч. Мерфі різко зупинилась, зламала покриття пожежної сигналізації і смикнула кран вниз. Я озирнувся, але нічого не сталося. Чорт. пробурмотіла Керін. Варто спробувати. Послухай, люди в тумані будуть в порядку, як тільки той зникне. І хто б це не був, у нього немає причини завдавати їм болю, якщо нас немає поруч. Вийдемо через Чорний Хід і втечимо. А куди? Гадки не маю, зізнався я, і ми знову почали бігти. Але будь-яке місце краще, аніж супермаркет з сотнею заручників, вірно? Гаразд. Отож, виходимо звідси, добре. «А ще б'юсь об заклад, що поганці розраховують спіймати нас у темному провулку. Ти озброєна?» Мерфі вже вийняла пістолет з-під куртки. «Армійський Кольт 1911». «Тупе запитання, Гаррі?» Я помітив, що її руки тремтять. «Новий пістолет?» «Старий і надійний. Ти сам казав, що напівавтоматична зброя може зламатись. Ну, краще револьвер». «А може мені в них кидати камінням і гострими палицями?» Я помітив знак тільки для співробітників. «Сюди! До чорного ходу!» Я розкрив двері ногою. І одразу ж побачив сіру стіну туману. Зробив крок назад, намагаючись не спіткнутись. Якщо дозволити собі доторкнутися до туману, то потім не залишиться розуму, щоб пошкодувати про це. Я все ж спіткнувся... І майже полетів вперед, але Мерфі схопила мене за сорочку і смикнула назад. Ми обидвоє відступили у магазин. Виходу немає. Можливо, вони тебе загоняють. Можливо, хочуть отруїти газом і вбити, поки ти лежиш. Я окинув поглядом супермаркет. Холодний сірий туман заповнював його повільно. Ну, схоже на те. Я кивнув вбік. На високий вузький прохід з автозапчастинами. «Давай туди!» «А що там?» «Там я спробую захистити нас від туману». Через кілька хвилин ми досягли відкритого простору в кінці проходу. Я кивнув Керрін. «Давай сюди, стій тут і близько до мене!» Вона послухалась, але я все ще бачив, як Мерв тремтить. «Чому?» Я подивився вгору. Туман досяг проходу і повільно спускався до нас. «Я збираюсь поставити коло, яке повинно тримати його подалі від нас. Не виходь з нього і не перекривай нічим лінії!» Голос Мерфі став вищим, напруженим. «Гаррі, воно наближається!» Я взяв обидві сільнички і почав висипати сіль колом навколо нас. Можливо, три фути впоперек. Коли закінчив, вклав у сіль найменше зусилля волю, і воно закрилось з раптовим клацанням тихої невидимої енергії. Я затамував подих, і туман торкнувся кола через мить. Забурлив і зупинився, ніби між нами поставили капсулу з орхскла. Керрін і я повільно видихнули. «Ого, це типу силове поле? Тільки проти магічної енергії». Якщо хтось зараз підійде з пістолетом, у нас проблеми. То що будемо робити? Себе я захищу, треба лише підготуватись. Але треба і тебе захистити. Що? Накласти чари, короткочасні. Я понишпорив у сорочці, доки не знайшов потерту нитку і почав витягувати її. Дай мені свою волосину. Мерфі підозріло нахмурилась, але полізла під картуз і витягла кілька темно-золотих волосків. Я підхопив їх і скрутив разом із ниткою. «Ліву руку!» Вона простягнула. Пальці Керін тремтіли так сильно, що вібрація передалась мені, коли я їх узяв. «Мерф!» – сказав я. А вона озиралась вгору і на прохід. Її очі були наляканими. «Керін!» Вона подивилась на мене і виглядала якоюсь зеленою, без досвіду. Пам'ятай, що я сказав вчора. Тобі так боляче, але ти це переживеш. Усе буде нормально. Вона заплющила очі. Я боюсь. Настільки боюсь, що аж зле. Ти це переживеш. А якщо ні? Я стиснув її пальці. «Тоді я особисто буду знущатися з тебе щодня до кінця твого життя. Називатиму тебе рюмсою перед усіма поліцейськими, яких ти знаєш. Ще прив'яжу стрічки до твоєї машини і чатуватиму на стоянці. Свистітиму в спину і кричатиму «Потряси дубкою, крихітко!» Кожен божий день». Подих Мерфі вирвався у чомусь схожому на гикавку. Вона відкрила очі. І я побачив в них суміш гніву і радості. Страху не було. Ти ж розумієш, що пістолет у мене, так? О, то ти в порядку. Тримай руку нерухомо. Хоча пальці все ще трохи тремтіли, дикі панічні спазми припинились. Я огорнув скручену волосину і нитку навколо її пальця. Мерфі продовжувала видивлятись ворога крізь туман. Її пістолет перестав тремтіти. «То що ти робиш?» «Туман діє, якщо торкнеться тебе, та потрапить всередину, можливо, з подихом. Тож я налаштовую твоє тіло на захист. Для цього мені потрібна твоя ліва рука, вона приймає енергію. Отже, я зараз заблокую магічну частину туману, і ти будеш вдихати звичайне повітря. Залишилось зробити вузлик на пам'ять на пальці». Я майже закінчив, а потім витягнув складений ніж з кишені і проколов подушечку свого правого великого пальця. Подивився на Марфі і спробував очистити думки для закляття. Вона подивилась на мене, зблідла і нерішуча. «Я ніколи не бачила, ну знаєш, як ти це робиш, раніше». «Усе нормально», – сказав я і зустрівся на небезпечну секунду з її очима. «Це тобі не зашкодить, я знаю, що роблю». Вона швидко посміхнулася, і від цього її очі блеснули. Потім кивнула і продовжила вдивлятись у туман. Я на мить заплющив очі, а потім почав збирати волю для закляття. Ми вже були в колі, тому все сталося швидко. Повітря стиснулося на моїй шкірі, і я відчув, як волосся на моїй руці настовбурчилось. Меморатум. Пробурмотів я зав'язав імпровізовану нитку і торкнувся краплею крові зі свого великого пальця до вузла. Дефендре меморарітус. Енергія полетіла з мене в закляття, обернулась навколо нитки і почала тиснути на мерфі. Від чого її рука вкрилась гусячою шкірою, і Керрін видихнула. «Ого!» Я подивився на неї. «Мерв, ти в порядку?» Вона кліпнула. Подивилась на руку, а потім на мене. «Ого! Так!» Я кивнув. Витягнув пентакль, обгорнув його навколо лівої руки, залишивши п'ятикутну зірку спочивати навпроти кісточок. «Отже, ми достатньо випробували удачу. Давай сподіватись, що це спрацює» і заберемось звідси до біса. «Стервай, ти що, не знаєш, чи це спрацює?» «Ну, це повинно спрацювати». «Має, теоретично». «Чудово, а може краще залишимось тут?» «Ти що так жартуєш?» Мерфі кивнула. «Гаразд, а як ми дізнаємось, що це працює?» «Ми вийдемо за межі кола, і якщо не поринемо в країну див, це спрацювало». «Ой, Дрезден, це мені в тобі і подобається». «Цілковита впевненість у роботі!» Я розірвав коло рухом ноги і зусиллям волі. Енергія розсіялась з тріском. Сірий туман ковзнув вперед і над нами. Він облизнув мою шкіру холодною жирною олією. Він був настільки мерзенним і нудотним, що захотілося одразу ж помчати в душ, змити його. Туман закрутився над моїми руками. Поколювання, відволікання і дезорієнтація повзли по моїх кінцівках. Я зосередився на пентаклі, на твердому, прохолодному, і згадав роки дисципліни і практики, які він представляв. Відштовхнув цей туман від себе і виключив його від свого сприйняття реальності чистою рішучістю. Уздовж ланцюга амулета пробігла блакитна статика, вона спалахнула – і зникла. Мерфі подивилась на мене. «Ти в порядку? Мені здалося на секунду, що ти готовий впасти». Я кивнув. «Нормально. Ти як?» «Добре. Нічого не відчуваю». Трясся, а я, виходить, майстер. Іноді». «Ну все, пішли. Через садовий ряд». У Мерфі був пістолет. Вона йшла попереду. Я прикривав їй спину і дивився на фланги. Ми пройшли повз клієнта і співробітника, які притиснулись до стіни, у спробі уникнути туману. Вони стояли з порожніми виразами на обличчях, очі дивились у простір. Інший покупець, літній чоловік, стояв у проході і хитався. Я зупинився і тихо сказав, «Сюди, сер, сядьте на хвилину», і допоміг йому сісти в крісло». Ми пройшли повз іншого співробітника, який мляво дивився у стійку. Синій халат був заплямований брудом і пахнув добривом, і ми попрямували до дверей садового ряду. Раптом щось в мені забило тривогу. Я пірнув вперед повз мерфі в окутаний туманом вечір у межах огорожі, а потім щось вдарився головою. Це принесло мені комплект фантомного світла і пекучого болю. Я перевернувся, коли співробітниця, яку ми щойно пройшли, змінила свій хват на гострому секаторі і вдарила ним мене. Я спробував ухилитись. Сталеві кінчики інструмента прорвали мою сорочку і частину моєї шкіри, а потім вгризлись у бетон. Я вдарив ногою по щиколотках жінки, а вона від цього спритно ухилилась. Я подивився на людське обличчя гуля-вбивці, тигриця. Вона не була особливо гарною, якоюсь екзотичною, взагалі особливою. Вона виглядала, як всі. Середній зріст, статура, без привабливих вигинів, без недоліків, без нічого. Коричневе волосся... Непримітна зачіска і середня довжина. Вона в джинсах, сорочці поло, халаті супермаркету. Короче, все було нормально. Пістолет, який вона почала виймати з-під халата, однак привернув увагу. Револьвер з коротким носом, який виходив зі свого сховку з такою вагою, що змусив мене думати про великий калібр. Я почав намагатись зібрати щит. Але захист, який я тримав проти туману, і удар по голові заплутали процес, сповільнили мене, не сильно, тільки достатньо для того, щоб вбити. Мене врятувала Мерфі. Коли тигриця націлила пістолет на мене, Мерф зблизилась з нею і заблокувала руку гуля з пістолетом своєю власною. Потім вона зробила якийсь рух стегнами, і тигриця полетіла. Керін – вірний практик айкідо, і знала багато чого про боротьбу. Гуль видала крик. «Не дівочий, ай, як це боляче!» «А такий лютий, майже свистячий, який очікуєш почути від хижого птаха!» Далі я почув тріск, ляскіт, рев пістолета з близької відстані, різкий запах спаленого пороху, і револьвер полетів. Гуль вдарила секатором Мерфі – але та вже перетворилась на ураган невидимих рухів. І вже через секунду гуль відправилась в стенд великих горщиків папороті. Керін зупинилась, розвернулась, стала в позу для стрільби і прогорчала. «Лягай на підлогу! Ти заарештована! Маєш право зберігати мовчання!» Тигриця змінилась. Шкіра розірвалась в куточках її рота. Коли той роз'явився жахливо-широко... Їкла подовжились, губи відчарувались від зубів, плечі смикнулись і скрутились, стаючи ширшими, одяг порвався, тіло ставало більш зігнутим, пальці подовжились, кіхті висунулись, і з'явився сморід гнилі. Мерфі зблідла, коли вона дивилась на трансформацію. Якби вона мала справу з озброєним бандитом, гадаю, все було б нормально. Але тигриця – гуль. І Мерфі не була готова. Я побачив, як страх накинувся на неї та проклав собі шлях через шрами, які залишив на її душі збожеволілий привид роком раніше. Керін запанікувала. Дихання прийшло до неї задушеним подихом. Дуло пістолета затремтіло, Ствол смикався хаотично ліворуч і праворуч. Я намагався встати і повернутись в ігру, але у вухах усе ще дзвоніло, та й тиск туману сповільнював. Гуль, мабуть, побачила жах, який тримав Мерфі. «Та ти коп, га?» – прошипіла вона. Слюна сходила піною між її зубами та стікала вниз по підборіддю. Вона почала повільно йти до Керрін, кінчики кіхтів тяглись по підлозі. «І що?» «Навіть не скажеш, що я маю право на адвоката?» мерф видала невеличкий наляканий зойк і застигла на місці, широко розплющивши очі. Тигриця розсміялась. «Дуже великий пістолет для такої маленької дівчинки. Ти добре пахнеш, а я голодна». Вона продовжувала йти вперед. Сміх усе ще торкався кожного слова. Спотворений нелюдський голос продовжувався у бурмотінні. «А можливо, треба дозволити тобі заарештувати мене? А потім ми з тобою опинимось в машині. І от мені цікаво, якщо ти так добре пахнеш. Наскільки добре смакуєш?» От мені здається, що тигриця не повинна була сміятись. Очі Мерфі прояснились і стали твердими. Дуло застигло в повітрі. «Скоштуй це, курва!» І полетіла пуля. Гуль видала ще один крик, сповнений подиву і болю. Кулі не відкинули її назад. Таке буває лише в коміксах і телебаченні. Справжні кулі просто пробивають плоть. Закривавлені дірки не з'явились в грудях монстра. Але квіти червоного вилетіли з її спини, покриваючи горщики з папороттю кривавими росинками. Тигриця підняла руки і відскочила, кричучи, і кинулась на квіти. А Мерфі продовжувала стріляти. Монстр спіткнувся і впав посеред папороті. Він усе ще дико бився і борсався, перекидаючи горщики, розбиваючи інші та розкидаючи масу рослин і бруд по усій підлозі. А Керрін продовжувала стріляти. Спорожнівши, пістолет клацнув. Гуль наполовину перевернулась на поранену спину. Синій халат був покритий величезними дірками і просякнутий кров'ю. Тигриця захлиналась і кашляла. Червона рідина стікала з її рота. Вона видала ще один свист, якийсь булькаючий. «Зачекай!» – прохрипіла вона. «Зачекай, будь ласка! Ти перемогла, я здаюсь!» Мерфі відкинула магазин, вставила свіжий і пересмихнула затвор, потім знову стала для стрільби і прицілилась. Блакитні очі були розсудливими, безпристрасними і нещадними. Вона не побачила тіні навпроти туману праворуч, величезної, громісткої, підсвіченої аварійними лампочками в іншому кінці садового ряду, це побачив я і нарешті штовхнув своє тіло назад на ноги. «Мерф, праворуч!» Керін обернулась і одразу ж стрибнула ліворуч. Садова мотика полетіла вниз і розкололась об бетон. Гуль продерлась крізь папороть і зникла в тумані, залишаючи по собі криваві плями. Мерфі відступила назад і почала стріляти в силует у тумані, і ухилилась від лопати – яку в неї, наче спис, кинув ворог. огр вийшов із імли. Червоношкірий, дванадцятифутовий, громісткий, стискаючи в одному кулаці іншу лопату. Не сповільнюючи кроку, він узяв двадцятигалонний керамічний горщик і кинув його в марфі, як сніжку. Та сховалася за стопкою порожніх вантажних піддонів. Горщик розбився. «Магія проти Огра не допоможе». Я озирнувся навколо, а потім схопив величезний пластиковий пакет з чимось скляним. «Агов, ти! Високий, червоний і потворний!» Голова Грума повернулась. А я думав, що це неможливо з такою товстою шиєю. Круглі очі звузились. Він заревів і обернувся до мене. Я розірвав пакет і висипав вміст на Огра. По підлозі розсипалось щось синьо-зелене. Нога Грума стала на кілька предметів, і я посподівався на краще. Але Огар продовжував рухатись до мене. Його великі ноги підіймались, і я бачив невеликі кола подрібненого скла на землі. Я матюкнувся і побіг глибше в садовий ряд, чуючи важкі кроки позаду. Я чув знову постріли. Декілька. І спробував підрахувати патрони. Чотири. Це з нового магазина. Вона взагалі перезаряджалась, і скільки патронів вміщує її Кольт взагалі. І раптом в супермаркеті пролунав новий звук, вогонь дробовика. Кольт Мерфі гавкнув ще двічі. Вона крикнула «Гаррі, хтось прикриває вихід вогнем. Я взагалі-то тут зайнятий. А що це в біса за штука? «Фея!» – крикнув я. Гром вже намагався вбити мене, тож я не бачив сенсу бути дипломатичним. «Це велика, потворна фея!» Я почав скидати речі з полиць, щоб вони розбивались в проході позаду мене. І трошки відірвався від Огра. Але, напевно, йому просто потрібен був час, щоб розігнатись. Я почув, як він знову гарчить і як замахується лопатою. Він не дотягувався до мене, але садовий інструмент промайнув досить голосно, щоб змусити мене здригнутись. Я шукав щось зроблене зі сталі, хотів кинути цим в огра або використовувати для захисту. Туман не давав мені бачити більше, аніж на пару ярдів попереду. І взагалі я розумів, що просто йду все глибше і глибше в зону продажу рослин. Мій ніс і рот заповнив запах нагрітої влітку зелені і добрива. Я виринув з кінця проходу, перейшов через вузькі ворота і вийшов з-під навісу, який затіняв цю частину садового ряду. Перейшов у зону без даху, обмежену високою сітчастою огорожею і наповнену молодими деревами і зеленню. Озирнувшись, я спробував знайти вихід на парковку. А ще перевірити, наскільки близько огор. Той зупинився біля воріт охородженої території і з посмішкою на губах зачинив ворота. Поки я спостерігав, він узяв у руку пластиковий сміттєвий пакет і, тримаючи руку в ньому, зігнув засув, як м'яку глину. Метал заскрипів, а моє серце опинилось у шлунку. Я озирнувся. Мене оточувала сітчаста огорожа заввишки щонайменше дев'ять футів з ниткою колючого дроту на верхівці, призначеною, я думаю, для того, щоб зупинити викрадачів молодих дерев. Інші ворота набагато більші, стояли зачиненими, і засув був перекручений так само, як і інший. Акуратна маленька пастка, в яку я потрапив. Трясця! Тільки і вдалося вимовити. Грум зі скрипом розсміявся. Хоча я навіть не бачив його обличчя на відстані кількох ярдів у тумані. «Ти програв, Чеклун!» «Навіщо це тобі? На кого ти в біса працюєш?» «У тебе що, немає здогадок?» У голосі Огра була нотка випадкової зарозумілості. «Ох, як шкода!» «Здається, ти підеш у могилу, нічого не знаючи». От якби мені долар давали кожного разу, коли я це чую, про бурматів, я озираючись. Було кілька варіантів, і всі з них не дуже. Можна відкрити шлях у Небуляндію і спробувати пройти через царство духів, а потім повернутися в реальний світ деінде. Але якщо я зроблю це то можу натрапити на щось гірше, ніж те, що вже є. Якщо мені не пощастить, я взагалі потраплю на ділянку сповільнення і вийду назад у мій Чикаго. через години або навіть дні. Теж можна проплавати собі діру в огорожі зачарованим полум'ям. От тільки скоріше я сам перетворю себе на попіл, роблячи це. У мене не було з собою жезлу. А без нього я не міг контролювати магію. Можна ймовірно нагромадити купу молодих дерев, вантажних піддонів, мішків із садовою землею і тощо навпроти зовнішньої стіни огорожі і вилізти. Звичайно, я поріжусь колючий дріт. Але трясть це краще, ніж залишатись тут. У будь-якому разі немає часу стояти і вирішувати». Я повернувся до молодих дерев, узяв пару і кинув на огорожу. «Мерфі, я застряг, але думаю, що можу звільнитись. Забирайся звідти!» Голос Керін долинув до мене десь з думану. «А ти де?» «Пеклів дзвін, Мерф, забирайся!» Її пістолет гавкнув ще двічі. «Тільки з тобою!» Я накидував ще більше рослин на купу. «Я великий хлопчик, подбаю про себе!» Нарешті я став на дерева і рослини та учепився за сітчасту огорожу. Отже, цього вистачить, я досягну верхівки. Напевно, можна буде підтягнутися і потурбуватись про колючий дріт вже на верхівці. Я почав лізти вгору. Саме коли я дивився на колючий дріт, відчув, як щось обвивається навколо моїх щиколоток. Глянувши вниз, я побачив. Як гілка чіпляється за мої ноги, я роздратовано вдарив по ній ногою, а потім інша гілка піднялась з купи і доєдналась до першої, потім третя, четверта, рослини під моїми ногами здіймались, і раптом я опинився догори дригом у повітрі». І звичайно ж було не дуже зручно спостерігати, як дерева і рослини, і земля, які я скинув у купу, створювали щось. Молоді дерева сплутувались та росли на моїх очах, подовжувались, ставали товстішими, частинами більшого цілого. Шматочки зелені, грудки бруду, лози і листя з'єднувались разом. Істота нам була форми. І стала. Величезний монстр, людиноподібний, зроблений із землі коренів і гілок. Дві смарагдово-зелені точки горіли на голові, обвиті лозою і усіяні листям. Дев'ять чи десять футів заввишки. І майже стільки ж в поперек. Кожна нога товстіша, аніж я. І гілки розходились над його головою, як величезні роги на фоні туману розуму. Істота підняла голову і закричала. Зірки каміння, Гаррі. пробурмотів я, відчуваючи, як серце калатає. Коли ж ти навчишся казати гоп після стрибка? Розділ двадцятий. Мерфі. закричав я. Тікай. Рослинний монстр, хоча ні, чекайте, не можна називати цю штуку рослинним монстром. Я тоді буду посміховиськом. Важко дати монстру класне ім'я зненацька, але цілком можна використати те, яке почув від Боба. Листе чорт підняв мене і потрусив як набір маракасів, я зосередився на браслеті щиті пропускаючи крізь нього свою волю, підкріплену раптовим страхом. Шкіра заколола, коли щит сформувався навколо, і я зробив його повною сферою. Ледь встиг. Листе чорт кинув мене у стовп сітчастої огорожі. Без щита я, напевно, зламав би хребет. Я влетів у нього і відчув, як енергія стискається навколо, поширюючи удар на все моє тіло – а не тільки в одну точку. Щіт передав частину кінетичної енергії удару в тепло і світло, у той час як решта пройшла як різкий тиск. Результат був схожий на костюм з розтяженого матеріалу, зігрітого в печі, який стискався на мені, який був приблизно на три розміри для мене замалим. Це вибило повітря з моїх легень. Блакитне і сріблясте світло спалахнуло невиразною сферою навколо. Я не сильно відскочив, просто впав на бетон. Щіт видав при цьому слабкий спалах. Хитаючись вдалося встати, але листе чорт полетів на мене, відкинувши стенд дерев'яних кілків для помідорів однією листяною рукою. Його зелені очі палали з наближенням. Я добіг до огорожі на задньому кінці ділянки, і величезний кулак істоти знову вдарив мене. Я підняв браслет щит, але удар відкинув мене на дюжину футів уздовж огорожі в набір величезних полиць, що тримали сотні п'ятдесяти фунтових мішків садової землі і добрив. Я полежав секунду ошелешений. Видивляючись на порожній стенд з великими червоними літерами, що проголошували «Супер-пупер-гербіцид! Усього 2,99!» Я схопився за стенд і зіп'явся на ноги вчасно, щоб ухилитись від ще одного удару. Монстр влучив в одну з металевих полиць замість мене. Я почув скрип викривленого металу і крик болю істоти а ще почав шипіти дим. Кулак істоти димів, вона дивилась на нього і кричала. Очі палали ще яскравіше, заліше. «Сталь? Отже, ти теж, Фейрі!» Я подивився на величезні полиці, і через секунду почув, як листе чорт повернувся і почав вийти до мене. Довелось скинути щит і дозволити йому зникнути, прикривши лише свою голову. Знадобиться кожна крихта сили, яку можна зібрати, щоб здійснити раптовий і відчайдушний план. І якщо він не спрацює, щит у будь-якому разі не захистить мене довго. Рано чи пізно, листи чорт прорветься через мої захисні сили і перетворить мене на добриво. Я побіг вперед, але монстр почав нас доганяти. Коли я досяг кінця ряду, Кінця сталевих полиць я повернувся йому назустріч. Пеклі дзвін. Велетенська штукенція. Більша, ніж гром. Я бачив крізь неї місцями, де завитки гилок і листя не були занадто тісно переплетені. Але це не робило монстра менш масивним чи небезпечним. Якщо мій план не спрацює, я все одно не протримаюся достатньо довго, щоб пошкодувати про це. Дуже часто використання магії трудомістке. Малювання кіл, збирання енергії і вирівнювання сил. Швидка і брудна магія, типу бойових заклять, витягується безпосередньо з волі чаклуна і випускається без допомоги і обмежень. Це складно і небезпечно. Я це погано вмію робити. Знаю лише пару заклять, які «відточив», та й навіть вони вимагали концентрації. Для допомоги я використовував браслет щит або вибуховий жезл, але для роботи з великими тупими закляттями, які вимагають багато енергії і небагато витонченості, я цілком кваліфікований. Отож руки вгору і туман збурився поривом повітря, листе чорта підійшов ближче. Я заплющив очі, хапаючись за енергію, тягнучись до повітря. «Венто!» Пробурмотів я відчуваючи, як збирається більше сили. Листе чорт знову заревів, що відправило до мене ще більше повітря. «Венто! Венто! Вентас сервітас!» Магія пройшла через мої витягнуті руки і понеслась в ніч. Вітер раптово заривів і сформувався в торнадо прямо переді мною. У наступну секунду ж полетів до важких металевих полиць. Листе чорту знову закричав, заглушений бурею, яку я прикликав за кілька ярдів. А величезні, важкі полиці, завантажені тоннами матеріалів, видали стон протесту і почали падати на листе чорта з оглушливим гуркотом – який роздирав мої вуха і тряс бетонну підлогу. Монстр був сильним, але не настільки. Він впав, як кущ під бульдозером, і знову прокричав, коли сталеві полиці почали розчавлювати його. Здійнявся брудний сірий дим. чорт продовжував кричати і битися. Полиці смикались і рухались». Виснаження охопило мене від зусилля закляття. Я, насупившись, дивився на полеглі полиці. Поранений та непереможений. Трясться. Пробур мотив я. Подивився ще якусь мить на полиці і вирішив, що листе чорт, ймовірно, не скине їх протягом кількох хвилин. Потім похитав головою і попрямував до воріт огородження. Сподіваючись, що грум, не зламав засувку настільки, щоб не можна було вийти. А він зламав. Металева засувка на воротах була перетворена у безлад його кігтями. Вони прокреслили метал як промисловий різак. Примітка, сталь нігті грума не зупинить. Я оглядів все ще раз і вирішив лізти через колючий дріт. Вдалося піднятися наполовину на сітчасту огорожу, коли Мерфі вийшла з туману з іншого боку, націливши пістолет на мене. «Агов! Агов, Мерф!» Я підняв руки і одразу ж впав з огорожі. «Це я!» Вона опустила зброю і видихнула. «Боже, Гаррі, що ти робиш?» «Схоже, за все виграю матч!» Заду мене листе чорт видав рик, і полиці застогнали. Я кофтнув і подивився назад. «І матч-реванш! Я не хочу грати! Ти де була?» Вона закотила очі. «Займалась шопінгом». «І де грум з гулем?» «Не знаю. Пішла по сліду тигриці, але хтось вистрілив у мене. А огра я не бачила». Вона подивилась на засувку воріт. «Трястя? Ти, здається, тут замкнений, так?» «Ну, типу. Ти поранена?» Ні, а що? Ти кульгаєш? Керін скривилась. А, та напевно один з виродків кинув скляні шарики на підлогу. Я посковзнулась. Коліно болить. А, е е Мерфі одразу ж все зрозуміла. То це ти? Ну, такий був план. Гаррі, це не план, це комікс. Ой, вб'єш мене пізніше. Краще допоможи вибратись. Я подивився на колючий дріт. «Може, якщо ти візьмеш граблі і піднімеш колючку, то я зможу прослизнути між нею і огорожею. «Ми за двадцять футів від відділу з інструментами, геній!» Сказала Мерфі, і кульгаючи занурилась у туман, щоб повернутися через півхвилини з бовторізом. Вона зробила щілину усі частини огорожі, і я протиснувся крізь неї. Увесь цей час... Листа чорт бився під стелажами. «Ой, я ладен тебе поцілувати!» Сказав я. Мерфі посміхнулась. «Ні, будь ласка, від тебе пахне добривами». «То що тепер?» Повалений монстр зумів скинути з себе кілька маленьких полиць. Я нервово озирнувся. «Ну, треба, по-перше, вийти звідси. Ця штука поки валяється, але скоро підніметься». «А що це таке?» «Листе чорт!» «А що воно таке?» «Рослинний монстр!» «А, точно!» «Треба нам звідси виходити!» Мерфі похитала головою. «Той, хто прикривав двері спереду, можливо, має компаньйонів біля інших дверей. Силует у дверному прорізі – чудова мішень, як на стрільбищі. А як вони в біса бачили тебе через туман?» «Це справді важливо? Якщо вони можуть, означає, що ми не можемо вийти спереду». Дійсно, ти маєш рацію. Головні виходи прикриті. Ще листе чорт у садовому ряду і 10 до 1. Огор Грум спостерігає за чорним ходом. О, то він Огр, а з ним який прикол? Від нього відскакують кулі, а ще він відмахується від магії, як качка від води. Сильний, швидкий і розумніший, аніж здається. Керін тихо лайнулась. «А не можна його підірвати, як ти це зробив тоді з перевертнем?» Я похитав головою. «Я вже один раз довбанув його магією. З таким же результатом можна просто плюнути на нього. Схоже, вибору у нас немає». «Та й навіть якщо виберемось, грум або рослинний монстр можуть нас наздогнати, Нам потрібні колеса». «А то ж треба обрати когось з них?» Ага. Сказав я і попрямував назад у ряди. «Ти куди це?» «У мене є план». Мерфі покульгала за мною. «Я сподіваюся, краще, ніж той. Із шарами». Як вакнув у відповідь. Не було потреби з нею погоджуватись. Адже ми обидвоє розуміли, що якщо другий план спрацює так як перший, то тоді можна бути поркіпігом» який наприкінці мультиків каже -т -т -т «Це все, малята!»